بوك تو ثلاثون دراسي في المطعم 2 ام رستوران زوي اريد واحد عصير تفاح einen Apfelsaft bitte Einen Apfelsaft bitte eine Limonade bitte Eine Limonade bitte einen Tomatensaft bitte Einen Tomatensaft bitte ich hätte gern ein glas rotwein ich hätte gern ein glas rotwein ich hätte gern ein glas weißwein ich hätte gern ein glas weißwein champ ich hätte gern eine flasche sekt ich hätte gern eine flasche sekt هل تحب السمك؟ Magst du Fisch? Magst du Fisch? هل تحب لحم البقر؟ Magst du Rindfleisch? Magst du Rindfleisch? Magst du rindfleisch? هل تحب لحم الخنزير؟ Magst du Schweinefleisch? Magst du Schweinefleisch? ich möchte etwas ohne fleisch ich möchte etwas ohne fleisch ich möchte eine gemüseplatte ich möchte eine gemüseplatte ich möchte etwas was nicht lange dauert Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Möchten Sie das mit Reis? Möchten Sie das mit Reis? Möchten Sie das mit Nudeln? Möchten Sie das mit Nudeln? möchten sie das mit kartoffeln möchten sie das mit kartoffeln das schmeckt mir nicht das schmeckt mir nicht das essen ist kalt das essen ist kalt das habe ich nicht bestellt Das habe ich nicht bestellt. Arraja'u al-Dhihaab www.book2.de limutala'at il-Kutub ma'adrus al